Oh, tack Fred, men jag är upptagen på annat håll Någon annan gång kanske Jag går nu Betty Japp, yep, jag är klar Jag vet inte, men hjälp mig upp är du snäll Betty Försök igen Betty Tack Betty, nu försöker jag att gå ut igen Okej okay, Betty, jag klarade det, vi ses sen Åh, oh, hej Fred Jo Fred, Ja. talade inte om det för i förut För att uh, jag trodde att du kanske skulle skratta åt mig Men jag är på väg till ett pojkskoutmöte